Speranța Pista 14 Capitolul 3 Subcapitolul 1 Manuel devenea conștient că războiul înseamnă a face imposibilul pentru ca niște bucăți de fier să pătrundă în carne vie. Țipetele sacadate ale unui bărbat sau ale unei femei, la limita extrema a durerii, timbrul vocii nu mai poate fi deosebit, străbăteau salonul Spitalului San Carlos și se pierdeau acolo. Salonul era foarte înalt, luminat de sus prin niște ferestruici, acoperit aproape în întregime de plante cu frunzelate, prin care pătrundea lumina în toi. Lumina aceasta verzuie, zidurile imense și fără găuri, numai dacă nu ridicai capul și aceste personaje în pijama, ale căror trupuri noduroase lunecau pe cârji în liniștea neliniștită a spitalului, umbrele acestea îmbrăcate în pansamente ca într-un costum de carnaval, totul părea o împărăție veșnică a rănilor, Stătornicită acolo în afara timpului și a lumii. Acest acvarium comunica cu camera celor grav răniți de unde se auzau strigăte. Un tavan de înălțime normală, opt paturi și ferestre adevărate. Intrând, Manuel nu văzut decât pânzele mari de muslină contra țânțarilor, și o infirmieră așezată lângă ușă. În părea pustiei regăsite, o cameră de spital luminoasă, foarte deosebită de pivnița ca de inchiziție, unde lunecau fantomele pansate dar zgomotele își asumă o misiune să exprime viața ei adevărată. Dintr-unul din paturile din mijloc, pornou fără încetare acele gemete în care durerea devine mai puternică decât orice expresie omenească, în care glasul nu mai e decât schelelăitul universal al suferinței, același la oameni ca și la animale. ei la doma ritmului respirației și pe care cel ce le aude simte că se vor opri odată cu răsuflarea. Și când în adevăr se opriră, fură înlocuite de scrâșnetul dinților, atroce și resemnat, ca al femeilor la nașteri. Manuel simțea că țipetele vor începe din nou, odată cu revenirea respirației. Ce are?" o întrebă el în pe infirmieră. Aviație! A fost dobărât având bombele în aparat. Au explodat când au căzut. Cinci gloanțe de mitralieră, 27 și șapte de schige. Pânza de muslină se mișcă, împinsă dinăuntru, ca și cum rănitul ar fi stat pe pat. E mai sa spuse infirmiera. El are 22 de ani. V-ați obișnuit, spuse Manuel cu amărăciune. N-avem destule infirmiere, eu lucrez la chirurgie. Țipetele reîncepură, devenind mai ascuțite, de parcă rănitul ar fi încercat să leșine forțând durerea. Și deodată să o opriră. Manuel nu mai auza nici măcar scrâșnetul dinților, dar nu îndrăsnea să înainteze. Cum simțea oare că rănitul își încleșta degetele pe cearșaf? Un alt zgomot s-auzi atât de încet la început încât Manuel se întrebă ce putea fi, până ce deveni distinct. Un zgomot de buze. Ce preț sau cuvintele în fața unui trup ciopărțit? Acum, când băiatul își silise durerea să amuțească, mama făcea singurul lucru pe care îl putea face. Îl săruta. Manuel auzea deslușit sărutările din ce în ce mai grăbite, ca și cum simțind durerea suspendată și gata să se întoarcă, Femeia ar fi vrut să oprească prin puterea dragostei. O mână apucă muslina și o răsuci cu pumnul. Manuel resimți durerea agățată de aerul gol, de parcă ar fi fost a propriului său braț. Pumnul se desfăcu și țipetele reîncepură. De cât timp?" întrebă Manuel. Alaltă ieri. O privi în sfârșit pe infirmieră. Scundă, foarte tânără, nu purta văl și părul ei era negru și lucios. Ea șovăi. Și noi, spuse ea în sfârșit, țipetele răniților, ne obișnuim cu ele, dar nu cu țipetele celorlalți. Ăștia, dacă nu scoși de aici, nu se poate opera. Barca e tot aici? întrebă Manuel între două valuri de țipete. Țipetele păreau statornicite pe veșnicie asupra salonului. Nu, alături. Manuel se simți ușurat, sensibil la durere, dar incapabil să-și exprime compătimirea, își dădea seama de stângăcia lui și nu se putea obișnui cu ea. Barca se afla într-o cameră ce comunica cu cea pe care o părăsea și cu acvariul. Manuel deschise ușa și-o o clipă de parcă a închide ușa ar fi însemnat să lase capacul unui sicriu asupra rănitului. În sfârșit, o lăsă între deschisă. Barca era așezat pe patul lui. Nu, nu dorea nimic altceva. Avea portocale, reviste ilustrate și prietenie. Prost era că nu voiau să-i facă morfină. Dacă se temeau că o să devină morfinoman, la vârsta lui, mai bine l-ar lăsa în pace. Și pentru că îi pusese răgreutatea la extremitatea piciorului fracturat în două locuri, nu putea dormi. Dacă ar putea dormi, tracă, meargă. Ai putea dormi cu... Manuel făcea aluzie la țipetele rănitului pe care le auzeau înăbușite prin ușa întredeschisă. deschisă. Numai să nu fiu un același salon, e de neînțeles... În alt salon, pot. Ar trebui puși împreună bolnavii liniștiți. Închide ușa. În salonul ăsta nimeni nu țipă. Ce era? Întrebă Manuel ca și cum discutând din nou despre rănit, s-ar fi redeschis ușa închisa asupra lui. Mecanic. A fost în miliții. După aceea în aviație. Bombardier. De ce era cu noi? Unde fi vrut să fie un mecanic? La faciști? Ar fi putut să nu fie nicăieri. Ah, asta e bună!" Barca încrețit sprâncenele, înălță capul. Îl apucă din nou durerea. Puse capul pe pernă și fața lui îmbătrânită, căpătă din nou expresia durerii săcăitoare, ochii mai cufundați în orbite, trăsăturile mereu gata să se schimbe, expresia unei copilării totodată vulnerabile și grave, în care suferința smulge din fiecare chip, noblețea pe care o ascunde. În țiera, Manuel remarcase ochii lui Barca. Întreaga expresia acestei fețe cu trăsături banale, cu tenul mai închis decât părul și mustăcioara albă, mai închis decât ochii de culoare deschisă, se datora ploapelor grele, groase, încărcate de o experiență amară, dar nu resemnată, pe care zbârciturile mici, tot atât de numeroase ca și niște crăpături de porțelan, o transformau în umor țărănesc. Cu ochii închiși, părea că zâmbește. Ce mai e cu trenul blindat?" Cred că bine," răspunse Manuel. Dar nu știu, nu mai sunt acolo. Am fost numit comandant de companie la regimentul 5. Mulțumit? Mai am multe de învățat. Cu toate că ușa era închisă, auziră din nou țipetele. Ăla micu era cu noi pentru că era cu noi. Și tu, barca? Sunt atâta motive. Se strâmbă, încercă să se miște și se întoarse spre Manuel de parcă ar fi așteptat ca acesta să se explice. Nu te obliga nimic, continuă Manuel. Era un sindicalist, măi. Da, dar nu militant, nu direct amenințat. Nu mai spune băiete. Atacul filoxerei, asta te-ar fi mulțumit pe tine? Odinioară, barca fusese cultivator de ciuperci în Catalonia, cum fusese tatăl și bunicul său. Filoxera a dăduse proprietarilor posibilitatea să-l deposedeze și pe el de rodul de peste 50 de ani de muncă. Îți refăcuse-și viața, putei trăi. După ton, barca pricepea că Manuel nu încerca să discute, ci să înțeleagă mai bine. Vrei să spui de ce n a fost neutru? Da. Barca zâmbi cu un zâmbet căruia durerea părea să-i confere o ciudată experiență. Întotdeauna aceiași oameni nu rămân neutri. Când ai fi fost eu vreodată neutru? În acvariu, unii după alții, ce cu cărge luneca în dreptul și deschise. Totuși nu e o întrebare plăcută, dar e o întrebare serioasă. Chiar un fascism îngrozitor nu e atât de groaznică ca moartea. Închise ochii. Piciorul mă doare mai rău decât dacă aș fi jignit de un fascist. Și totuși aș... Înaintea durerii, slăbiciunea-i oprit gestul. E bine, nu, totuși, nu. Totuși aș lua-o de la capăt. Atunci... Țipetele rănitului ajunseseră din nou până la ei... Și acela ar lua-o de la capăt și barca se gândea la asta. Nu mă ei chiar așa pe nepregătite, bagă de seamă. Când am crezut că s-a zis cu mine, sub pini, m-am gândit, ca oricine. Poate nu ca tine, dar m-am gândit. să învăț ceea ce nu știu, pot dacă am răbdare, dar să înțeleg ceea ce sunt, asta... vorbele de vină. Mă urmărești? Bineînțeles. Pentru că ești deștept. Într-un cuvânt, uite, nu vreau să fiu disprețuit. Fii atent, băiete! Nu ridica glasul. Vorbea doar mai încet, cu tonul pe care l-ar fi luat dacă așeza la o masă, ar fi ridicat arătătorul. Asta? asta e chestia. Restul e pe lângă. Cu banii ai dreptate. Poate că m-aș fi putut înțelege cu ei. Vor însă să fie respectați, iar eu n-am chef, pentru că nu sunt respectabil. Înțeleg să respect, dar nu pe ei. Înțeleg să-l respect pe domnul Garcia, care e un savant, dar nu pe ei. Garcia era unul din cei mai buni etnologi spanioli. Locuia vara la San Rafael, și Manuel își dăduse seama cât îl respectau medicinii din partea aceasta a Și mai e ceva, e vorba de o amintire. Poacă n-ai să o găsești serioasă, poacă da. Când eram încă agricultor, înainte de a mă duce la Perpignan. A venit la noi marchizul, vorbea cu de lui, vorbea despre ai noștri și a spus asta, ți-o repet cuvânt cu cuvânt. Cei și cu oamenii ăștia pun mai presus umanitatea decât familia lor. Disprețuitor mai era. N-aș fi putut discuta pe moment, dar m-am gândit și de data asta. Am înțeles așa. Noi când vrem să facem ceva pentru umanitate, e și pentru familia noastră. E același lucru. În timp ce ei... Ei au de ales. Mă urmărești? Ei au de ales. Tăcu o clipă. Domnul Garcia a venit să mă vadă. Ne cunoșteam de mult. E un om pe care l-au interesat întotdeauna treburile noastre. Acum că îi la informațiile militare, vrea să știe ce se petrece prin sate. Dar mă întreabă. Egalitatea? Vezi, Manuel, am să spun una bună de care nu știți niciunul pentru că sunteți prea... În sfârșit, prea... Ați avut prea mult noroc, să spunem. Un om ca el, ca Garcia, nu prea știe ce înseamnă să fii jignit. Și iată ce-ți pot spune. Contrariul ăsteia, umilinței, cum îi spune el, nu e egalitatea. Au înțeles totuși câte ceva francezii cu inscripția lor neghiabă pe primării. Doarece contrariul jignirii e fraternitatea. Prin ușa deschisă a sălii mari, cu profilurile lor de ai marilor companii, treceau răniții cu brațul în ghips, cu brațul ca o încărnată tifon îndepărtat de corp de către atelă, ca violoniștii cu vioara la gât. Aceia erau cei mai impresionați dintre toți. Brațul în gips dă aparența unui gest și toți violoniștii aceștia fantomatici, purtându-și în față brațele nemișcate și rotunjite, înaintau ca niște statui împinse în tăcerea de acvariu subliniată de băzăitul clandestin al muștelor.